A János írása szerint való szent evangélium, 7. fejezet. És ezek után Galileában jár vala Jézus, mert nem akar vala Júdeában járni, mivel hogy azon igyekezének a júdea beliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Mondának azért néki az ő atya fiai, menj el innen, és térj Judeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atya is sem hívének benne. Mondd azért nékik, Jézus, az én időm még nincs itt, a ti pedig mindig készen van. Téteket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig nékik, marad a Galileában. Amint pedig felmenének az ő atyafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mint egy titkon. A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen és mondának, hol van ő. És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Mémelyek azt mondják valahogy jó ember, mások pedig azt mondják vala, nem, hanem a népnek hitetője. Mind a mellett senki sem beszélt vala nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba és tanít vala. És csodálkozának a zsidók mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Felelenékig Jézus és mondta: az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van -e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Nem Mózes adta én égtek a törvényt, és senki sem teljesíti közületek a törvényt, miért akartok engem megölni? Felele a sokaság és monda, Ördög van benned, ki akar téged megölni. Felele Jézus, és mondanékik. Egy dolgot cselekvém, és mindnyájön csodáljátok. Azért Mózes adta nektek a körülmetélkedést, nem mintha Mózes től való volna, hanem az atyáktól, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztok é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel éljetek. Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül, Nem ezé az, akit meg akarnak ölni? És íményíltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való ez, mikor pedig eljö a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Kitalálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván. Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok, és én magamtól nem jöttem, de igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem őt, mert őtőle vagyok, és ő küldött engem. Akarják vala azért őt megfogni, de senki sem veti rá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne, és azt mondják vala, hogy a Krisztus mikor eljő, teheté majd több csodát azoknál, amelyeket ez tett. Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja vala felőle, és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. Mond azért nékik Jézus, egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Mondnának azért a zsidók magok között, hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt, vajon a görögök közé szóródottakhoz akar -e menni, és a görögöket tanítani. Micsoda beszéd ez, amelyet monda, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus, és kiállta, mondván. Ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hiszén bennem, amint az írás mondotta, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a lélekről, amelyet veendők valának az ő benne hívők, mert még nem van a szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Sokan azért a sokaság közül, amint hallák-e beszédet, ezt mondják vala. Bizonyal ez ama proféta, Némelyek mondának, ez a Krisztus. Mások pedig mondának, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta hogy a Dávid magvából, a Betlehemből, ama városból jön el a Krisztus, ahol Dávid vala. Hasonlás jön azért, ő miattan sokaságban. Némelyek pedig közülük akarják valahogy megfogni, de senki nem veti rá a kezét. Elmenének azért a szolgák a főpaphoz és farizeusokhoz, és mondának azok ő nékik. Miért nem hoztátok előtt, Felelének a szolgák. Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Felelének azért nékik a farizeusok. Vajon ti is elvagytok-é hitetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Mondanék itt Nikodémusz, aki éjjel ment vala hozzá, aki egy vala azok közül. Vajon a mi törvényünk árhoztatja e az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik? Felelének és mondának néki, vajon te is Galileus vagy é, -e? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta, és minnyáján hazamenének.